וסוך לא סכתי עד מלוט שלושת שבועים ימים. וביום עשרים וארבעה לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. ואשא את עיני וארא, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בכתם ופז. וגווייתו חטא רשיש, ופניו כמראה ורק, ועיניו כלפידי אש. וזרועותיו ומרגלותיו, כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. וראיתי אני, דניאל, לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עימי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברכו בהיחבא. ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת.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 ונשמה לא נשארה בי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם, ויחזקני. ויאמר, אל תירא, איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. וכדברו עמי, התחזקתי. ואומרה, ידבר אדוני, כי חיזקתני. ויאמר, הידעת למה באתי אליך, ואתה אשוב להילחם עם שר פרס.